Avui ens trobem a les instal·lacions de Fundació Mona, un centre que s'ocupa de la cura i recuperació de ximpancès i macacos, que es troba a la zona de Riodellós de la Selva. I per respondre a les nostres preguntes tenim a Cristina, que és un dels caps responsables de, de cuidadors i responsable de comunicació. Hola Cristina. Hola. G I gràcies per atendre'ns amb tota és. la feina que teniu. Eh, aquesta és una pregunta doble. Per començar, per qui no conegui, què és Mona i com neix o com s'inicia aquest projecte? Doncs, eh, Fundació Mona és un centre de rescat de primats, caps que tenem eh i, i macacos que venen principalment del món de l'espectacle, treballar a la televisió, fer anuncis, circ, però també de ser mascotes exòtiques a cases de particulars. El projecte neix al 2000 i els primers animals que que vam rescatar va ser el 2001 i va ser en, com una resposta a la demanda que hi havia per poder rubricar aquests animals. La fundadora i directora de Mones, Olga Feliu, i ella doncs, es va trobar amb la, amb la situació de que, de que hi havia molts chimpanzés per rescatar i també altres monius, no però principalment chimpanzés. I ella es sentarava perquè era la representant i és la representant del International Primate Protection League, la Lliga Internacional de Protecció de Primats. Aleshores era a qui avisaven i al final doncs, bueno, es va veure que hi havia una demanda per, per poder rescatar aquests animals i, la idea, i abans al principi que feia era ajudar a reubicar-los, sobretot a Anglaterra, uh -huh. que hi ha un centre des de fa un, molts anys. I va dir, bueno, i per què no fem aquí un centre de rascant, no?, que és on hi ha el problema. Sí, però Déu-n'hi-do la feinada per fer aquest centre, perquè sí, petit no és i les instal·lacions no són qualsevol cosa. Clar, les nostres instal·lacions estan ideades perquè els animals estiguin en bones condicions. No és un centre d'exhibició, no és un zoològic, és un centre, les instal·lacions estan dissenyades perquè els animals puguin desenvolupar la seva vida de, de, de mono, d'acord? Uh -huh. Aleshores, eh, són unes instal·lacions naturalitzades, tenim diferents grups de ximpangers i de macacos i aquí doncs, poden fer la vida més normal o més semblant possible a la seva vida amb un grup social. Vale, o sigui que aquí no, no veurem fent res que no sigui el que s'hauria de fer en el seu entorn, a la, a la natura, entre cometes, vull dir. Entre cometes, dintre de, sí. Dintre del que, del que, que pot ser això. Mira, nosaltres per, per veure com els animals s'estan de, desenvolupant o com, com va la seva vida, tenim des de principi una unitat de recerca. Fem estudis de comportament, eh, són estudis no invasius, vol dir que són estudis d'observació de, de comportament, i tenim una línia, doncs des de fa què, 10, 11, 12 anys, ara no, no me'n recordo, des de sempre pràcticament, que està observant el benestar d'aquests animals. I sí que veiem que tots en algun moment desenvolupen conductes anormals. I aquestes conductes anormals venen pel passat que tenen aquests animals. Okay? Uh -huh. Tots ells venen amb una maleteta, sempre diem, amb una maleteta de problemes psicològics, perquè els han separat de la mare, l'han assassinat davant d'ells, els han tingut sobretot aïllats socialment i amb unes mancances doncs, emocionals i, i que els hi deixa una, una petjada, evidentment. No? Aleshores, amb el temps, aquí, els oferim una teràpia, però no és una teràpia eh, de... de a l'uso, no? en un com si diguéssim, eh, tenim un aquí multidisciplinar on treballem biòlegs, psicòlegs, etòlegs, eh, veterinaris, i aquesta teràpia passa per oferir en aquests animals un grup social. Però per poder fer això, el primer pas és la deshumanització. O sigui, que, que teniu de... de treure-li costum d'estar amb els humans, els, els ximpancers i els macacos, perquè tornin a estar amb d'altres ximpancers. Exacte. La idea és que deixin de dependre emocionalment dels humans. Molt ben amb molt cascats, molt traumatitzats, però la idea nostra és eh, que s'han de recuperar, però no només amb l'ajuda que els podem donar els cuidadors, sinó eh, amb l'ajuda d'integrar-se dintre d'un grup social. I al final és el que els farà feliç, perquè nosaltres estem treballant, però al final el al final del dia els veus dos o tres hores només. Uh -huh. Estàs fent feina, ja no estàs netejant, estan preparant menjar a l'oficina, fent visites... Sí, el que els ajuda és la seva integració social dintre, ah, dintre del grup que hi ha cohesionat de, dels altres ximpancers, exacte. aquí dintre. I aquesta feina és molt difícil. La integració d'un ximpanzi dins d'un grup social és una feina que pràcticament no es fa lloc, perquè és molt difícil. Són animals que són um, molt jeràrquics que han hagut d'aprendre les normes de la seva societat i si aquí ens arriben animals que no les han après eh, o inclús animals que hem viscut sols completament fins als 24 anys, fins als 18, doncs imagineu-vos com ha de ser aquesta integració amb un grup, no? Sí, és com si no sapiguessim parlar amb una altra persona, diguéssim jo, jo volgués parlar amb tu i no pogués. Efectivament. Mira, jo sempre penso, quan surten aquestes notícies horribles de, de persones que els han tingut tancats des de petits o aïllats, de nens, que, bueno, no? Això, els psicòpates aquests, no? que fan aquestes barbaritats. Um, nosaltres tenim humans que fan aquestes barbaritats amb ximpanzés, que és separar-los de la mare, allar los tancar-los, maltractar-los, tot doncs, en nom de, de l'amor, perquè moltes vegades els, tenen, eh, perquè els estimen vale? com mascotes, eh, però la majoria de vegades és en nom de l'espectacle, vale? pel cir, per la tele, per fer anuncis... Uh -huh i al final eh, aquests animals tenen una intel·ligència emocional com un nen petit, vale? de tres, quatre, cinc anys, depèn. Aleshores... O sigui, pot... som, som bastant fràgils, en, entre cometes, la... emocionalment. Clar, si, i si els separes de petit ja de la mare Clar. i els treus del seu entorn i Clar. els poses... Bueno, és, és una cosa brutal. És una cosa que segurament en eh, un parell de generacions ens semblarà agarrant, eh, de com es podia fer això eh, en aquests animals i a molts, molts altres, no? Però en aquest moment, doncs bé, la, la realitat és aquesta, que encara estan fent servir ximpanys al món de l'espectacle, hi eh, ha altres monos petits doncs, per, per fer anuncis o per tenir mascotes, i, i aquí ens trobem aquests animals que venen traumatitzats i que els hem de recuperar el màxim possible. Per fer aquesta primera recuperació tenim unes instal·lacions especials on fem la integració de l'animal nou en el grup on, on t'ha de viure, Aquí uh -huh. no sigui perillós. Mm? I després, ja, quan està el grup integrat, o sigui, quan l'animal nou està integrat en el grup, ja passen a viure la instal·lació gran i és on tota la resta de les seves vides. Vale. I el temps que passen a les instal·lacions d'adaptació depèn del, del grau que tinguin? De... Psíquic, físic... Depèn eh... de cada animal. Vale. Hi ha animals que, que s'espaviren abans, hi animals que tenen més carències, i animals que, que, que no els volen els altres, perquè clar, això també és una, una altra cosa. Tu pots estar molt... Pre molt predisposat, però que el grup no el vulgui. Uh -huh. Per això tenim dos grups separats, perquè en principi, si amb un grup no el volen, l'animal nou, a l'altre també podem provar-ho, no? I fins al moment no hem tingut mai cap problema d'integració eh, que cap dels dos grups no el vulguin a l'animal. No? Quina sort! Sí. I t'anava a preguntar, amb la rehabilitació, el eh, problemes psíquics, que ja, ja m'ho has explicat, que uh -huh. són molt difícils, i físicament, que, com, com us arriben també aquests animals? Perquè, clar, no està en un entorn que puguin ni moure ni créixer clar. com han de créixer, ni res, no. Doncs tenim diferents graus de problemes físics. El més habitual és eh, malnutrició. Val? Però hem tingut les dues vessants. O molt prims, perquè no menjaven gairebé res, o obesos, perquè menjaven menjar que no havien de menjar. Val? Després el problema més greu és el... són problemes de cor. Um, s'ha vist que la majoria de chimpanzés que, que provenen del món dels espectacles o de bueno, de, del com els nostres, vәli? Doncs s'ha vist que el 70% d'aquests mascles tenen problemes de cor, derivats d'un estrès crònic. O sigui, que això de tenir-los en platós o, amb, o al circ allà al mig de la pista, amb sorolls, amb llums, tot això... Els, els... I l'aïllament. L'aïllament també és un estrès. Que... Aleshores, s'ha vist que, que la majoria d'animals de mascles, uh -huh. tenen, un 70% tenen problemes de cor. I al nostre centre, doncs, eh, per exemple, tenim en Marco, que està prenent des de fa, bé, bueno, des que va arribar pràcticament, eh, medicaments, bé, bueno, pel cor. És un malalt crònic, del cor. Ostres, Déu-n'hi-do. Déu mm. O sigui, això no, no només l'estrès d'aguantar tot el que han d'aguantar, sinó d'estar sol sempre, també, sense el seu grup. Després tenim el Toni, que és un quadrat, i es creu que està així, doncs, perquè la Gàbia, on estava creixent, no era prou gran i no va poder créixer i desenvolupar-se bé. Eh, hi ha altres hipòtesis. El seu, aquest bé del... De, de la selva va estar amb un zoo i dels dos va vendre amb un, amb, amb un circ. I, i l'ex-propietari d'Antoni deia que no, que un altre mono li va saltar sobre. Bueno, són mil coses que, que en mai sabrem, no? Però efectivament té problemes doncs, de columna, està una miqueta malament. Sí. Temes de dents, molts tenen problemes de dents, i, però... ah, I la l'API també, no havia vist que també l'API tampoc com no, no, no prenia el sol perquè estaven normalment tancats, no, no, no la tenien sí. bé també. O, bé, o, o quan arriben aquí, sí, bé, quan arriben aquí a tots els hem de posar crema pel sol perquè no es cremin. Ostres! Sí, sí. és còmic però alhora és trist perquè clar, els animals de l'Àfrica, haurien d'estar morenos, no? Però clar, quan, quan porten tants anys eh, tancats dintre en d'un camió o que els toqui el sol, doncs quan ens arriben sempre els primers dies hem de posar crema. Com, com les persones, però clavat, eh? No, no, no és una altra cosa. I que t'anava a preguntar? Un cop rehabilitats, els ximpancers, macacos, eh, poden tornar al seu habitat original? No. O es queden per sempre visquent aquí a Fundació Mona? No poden tornar. És, és inviable. Uh, si els deixéssim anar a la selva, havies de trobar on els pots deixar anar. Uh, hauria de ser un lloc doncs que no hi hagués amb... Um possibilitat de, de reproduir-se amb, amb els de fora, perquè són subespècies diferents. Mm. Uh, no sabrien què menjar doncs, perquè no ho han après des de petits. Val? No sabrien si hi ha una planta que es pot menjar, que no, si és verinós, no, dir, és, és impossible. Això... Podrien ser perillosos per a les persones que, que visquessin a la vora. Uh -huh. Això t'anava a preguntar. Uh els ensenya la mare, no?, des de petits a, a saber què tenen de fer, on tenen de moure's, tot aquest tipus de cosa. Exacte. Clar, i com, i com els capturen de petits... Per... Doncs no ho han après. Vale. A més, hi ha una altra cosa, no és igual un ximpanzé que viu al Senegal un ximpanzé que viu a Tanzània. Bàsicament perquè és que l'hàbitat és diferent, el menjar és diferent, si tu camiessis un ximpanzé d'un lloc a un altre tampoc no se'n sortiria vale, o sigui que eh, nosaltres tenim una idea totalment equivocada clar, vèiem un ximpanzé i, i nosaltres creiem que és igual un ximpanzé d'un lloc que d'un altre però tens no. tota la raó, és que clar. Clar, tot el medi ambient que hi ha al voltant tot, tota la biodiversitat canvia totalment clar. Clar. i no, no es poden moure igual és mm -hmm. i llavors això finalment no, no és només un centre de rescat de rehabilitació, sinó que és com un santuari realment Sí, sí, aviam, uh, aquesta és la paraula que es fa servir més en anglès, no?, un, uh -huh. santuari. A nosaltres ens agrada més centre de rescat i rehabilitació, ens sona com més, més d'aquí, no? Uh, però bé, la idea és que aquí viuran, o sigui, aquest és un projecte a llarg termini. Per què? Doncs perquè els ximpansers viuen més de 60 anys. Déu n'hi do, 60 anys! Més de 60 anys poden arribar a viure. Aleshores, clar, no és un, un centre que diguis, bueno, mira, Anem agafant i, i, i ja vas fent, no? No, no, ho, hem, ho estem planificant des de principi perquè sigui un projecte que duri molt de temps perquè segurament aquests ximpanjis quedaran després que nosaltres ja no hi sí, vull dir... Sí, sí, sí, clar. perquè si agafes ara, jo que sé, un, un ximpancé amb un any o dos anys i viu 60, t'ha quedat 58 anys per clar, davant. Clar, clar, clar. És... és, és Déu-n'hi-do la feina que teniu de preparar, perquè és preparar per a futur. Sí. i per recollir, perquè teniu de tenir puesto perquè entri un de nou. Ah, perquè no podeu ficar tots els que vulgueu, tampoc, no? No, no, no. no, no. Uh, hem de pensar que, que no, no pot primar només la quantitat, sinó la qualitat de vida que els hi pots oferir. Uh -huh. Aleshores, hi ha vegades que tenim animals, uh, bueno, tenim animals en llista d'espera, perquè a, a en aquests moments no els podem agafar, de manera que tots puguin viure bé. Val? La idea és que Fundació Mona amb, amb un any, dos anys, Eh, tinc un nou centre més gran per poder donar solució a la resta d'animals que estan esperant. Uh -huh. Hi ha en aquests moments una proposició no de llei al Congrés eh, per prohibir la tinença de primats a particulars. Què vol dir? Que si això tira endavant hi haurà molts primats per rescatar ah. i reubicar. Aleshores, doncs, nosaltres volem ser la solució per aquests animals que estan maltractats i que estan malament. En referència a això del futur que comentaves, eh, nosaltres creiem que una aposta per la supervivència d'aquestes espècies que estan en perill d'extrimció, més a més, els ximpangers i els macacos eh, i moltes més espècies de primats, doncs eh, un, una aposta fonamental és treballar amb l'educació. Sí, ara, ara justament quan hem arribat hem vist que sí. hi havia dos autocars d'escoles de, de, mm -hmm. i que estaven fent-li allà, bé, bueno, els estaven explicant una mica tot el tema de, de l'oli de palma, hem vist en aquell moment mm -hmm. que estaven, el coltan, sí. també, que, de, que és la deforestació, com destrossen tota la selva per treure l'alcohol, tant pel, pels mòbils, pel mòbil, sí. l'ordinador i tot això, uh -huh. o per l'oli de palma, que és el, el que tenim a, a gairebé tots els aliments. Un 80% de productes del, del súper hi ha oli de palma. déu nhi sí. I, I això és molt important perquè són els nens els que són el futur, o sigui que teniu, teniu una, una tasca que no només el que dèiem al rescat, rehabilitació, sinó educació i sensibilització a, sí. a, als nens que seran el futur. Exacte, vull dir, si nosaltres és el primer dia també hem treballat, hem apostat fort per, per l'educació, perquè sense fer aquesta feina d'educació i sensibilització no s'acabaria mai amb aquest problema. Sí, les... clar, perquè si ho és normal no, no dius res, continuar tot, tot de la mateixa forma. Si Tampoc demanes un canvi en les lleis, no, no demanes res, no demanes que canvi. canviï. Està, tot està bé perquè era així i ja està. Exacte. Doncs ja et dic, des, fins al moment hem fet més de 120.000 visites en aquests anys. Déu-n'hi-do. Uh, són sempre en grups reduïts, vull dir que, que hem arribat a molta, molta gent. No? I esperem arribar molta més perquè bueno, encara hi ha molta feina per fer. I com a un altre principal de treball de mona, hi ha, ja, que dit abans, la recerca. Uh -huh. També s'ha apostat molt fort, perquè també és una manera, doncs, de, de conservar, no? Sí, he, he vist que teníeu ara el màster en Prematologia amb la Universitat sí. d'aquí de, de Girona, em sembla. Sí. I després, bueno, la investigació etològica, que, que aneu mirant el comportament, estudiant el comportament, com tu m'has dit, sense sí. ser invasius. Exacte. I després us anava a preguntar, i si la gent vol saber de vosaltres? Teniu, teniu la pàgina web? Teniu la pàgina web, fundaciomona.org Estem a les associacions socials uh -huh. Com Fundació Mona Al Facebook, al Twitter a Instagram. Instagram, em sembla, també? Sí. I, i rei i tothom Que vulgui pot venir A venir visi, bueno, pot venir a fer una visita I... Això sí, s'ha de reservar vale. Només està obert per visites guiades I què t'anam a preguntar més? I si algú vol, vol ajudar? Doncs també hi ha les opcions A la pàgina web Eh, però bé, bàsicament l'ajuda que ens necessitem és econòmica perquè vale. aquest projecte és un projecte privat que no té subvencions i depenem de les donacions de socis i de padrins dels monos per poder continuar amb aquest projecte i tirar-ho endavant no? sí, de manera... que si entrem a la pàgina web uh -huh. podem mirar la, les, les opcions que teniu per ajudar per Exacte. fer de padrí per fer donatius voluntaris Exacte. per cedir uns terrenys si algú els té per vosaltres També. els necessiteu, no? 10 hectàrees, sisplau 10 hectàrees, molt bé <laughs> i tot el empreses, que pugui ser. també, fem, fem col·laboracions amb empreses. Ah, el teeming, que és un euro, on sembla el tíming, que també ho he vist, sí. que és molt petit, no tens ja un euro, sí. no, no és gaire més. Però bé, bueno, amb el teeming ajuda a pagar les, les factures del menjar dels monos, vull dir, tu no ho notes, però saps? Però un euro i un euro i un euro d'un altre i d'un altre i d'un altre, altre, al final, ens doncs ajuda a poder pagar per això el menjar, bàsicament. Doncs molt bé, Cristina, moltes gràcies pel teu temps, per atendre'ns, i espero que trobeu aquest terreny, si algun s'està escoltant i el té. Molt bé, moltes gràcies. gràcies a vosaltres.